Basme în limba română Vânzătorul de șepci și maimuțele Odată, într-un orășel, trăia Tony, vânzătorul de șepci. Făcea diferite șepci din diferite materiale și le vindea în satele vecine. Vânzarea de șepci era singura sursă de câștig a lui Tony. Nu se plângea niciodată de cât de puțin câștiga și își făcea sărguincios treaba. Și după ce își acoperea nevoile de bază, cumpăra materiale din care făcea șepci și le vindea a doua zi. Tony câștiga de pe o zi pe alta și de asta nu se oprea din muncă. Dar în ciuda greutăților și al unui venit mic, Tony era un om fericit. Și asta pentru că îi plăcea foarte mult ce făcea. Mereu avea idei grozave pentru a face șepci deosebite. Era foarte creativ și dădea totul când făcea câte o șapcă. Puțin mai departe de orășelul lui Tony, era o mică pădure. Era o pădure frumoasă, cu multe flori și fructe proaspete. Pădurea era exact între două sate. Oamenii trebuiau să traverseze pădurea ca să ajungă dintr-un sat în altul. Deși era o pădure frumoasă, Exista un lucru care îi deranja pe toți Maimuțele din copacul cel mare Îi hărțuiau pe toți cei care treceau pe acolo și furau ce căreau oamenii prin pădure Sătenii au încercat tot ce au putut ca să facă față maimuțelor Dar în cele din urmă, toată lumea a cedat gândindu-se că e o pădure totuși Nu poți scoate animalele din pădure E căminul lor! Maimuțele erau răutăcioase Furau orice din mâinile trecătorilor Și de multe ori îi imitau și râdeau de ei Aia e umbrela mea! Dați-mi-o înapoi acum! Oamenii încercau tot ce puteau Dar în cele din urmă cedau Erau neajutorați Câteva zile mai târziu Tony s-a dus în sat să-și vândă șepcile Avea tot felul de șepci De culori deschise, cu buline, cu dungi Nu era niciun model la care să te gândești Și să nu fie în coșul lui Tony Șepci, șepci, șepci lua câte vreți Dar tot nu veți avea destule Gri, verzi sau roșii luați câte culori veți dori Șepci, șepci Oamenii au ieșit din case când l-au auzit pe Tony Niciodată nu văzuse niște șepci atât de frumoase Oh, o, șepcile astea sunt foarte frumoase oh, oh, sunt atât de moi, sunt atât de frumoase Mamă, poți să-mi iei droguna? Sunt atât de moi, nu pot să nu le ating Și era adevărat Multe dintre șepcile lui Tony erau făcute din mătase era neobișnuit să ai o șapcă din mătase, dar ale lui erau așa drăguțe și moi încât nimeni nu le putea rezista. Mulți săteni au cumpărat multe șepci de la Tony. I-au mai oferit apă și mâncare, dar el a refuzat. Oh, mulțumesc mult! Dar trebuie să-mi continui călătoria. Trebuie să merg și în satul vecin. Oh, nu va trebui să treci prin pădure ca să ajungi în satul vecin? Cred că va trebui. Ce să zic? Închideți coșul bine când treci pe acolo, da? Sunt acolo niște mai care fură tot ce ai la tine. Oh, serios? Am să țin minte asta. Mulțumesc pentru sfat. Tony a adunat toți banii pe care i-a câștigat vânzând șepci și a plecat. A decis să se mai plimbe prin sat înainte de a trece prin pădure ca să ajungă în celălalt sat. Se plimba admirând frumusețea. Oh, Mi-e atât de foame! Ar fi trebuit să mănânc ce mi-au oferit sătenii. N-am timp să stau și să mănânc acum. Trebuie să merg la alți săteni să vând șepcile. Nu contează. Am să cumpăr ceva și am să mănânc când sunt în pădure. Tony știa foarte bine că trebuie să-și vândă toate șepcile dacă voia să facă suficienți bani. După ce a mers o vreme, căutând de mâncare, a dat peste un stand unde se vindeau baghete delicioase. A cumpărat două și le-a pus în coș. Tony s-a dus presat și a ajuns la pădure. Până atunci, uitase cu totul despre maimuțe și desfatul bătrânului. Mergea prin pădure, admirând florile frumoase și fructele proaspete. A cules câteva fructe și le-a învelit într-o pânză. La un moment dat, a văzut copacul cel mare. Oh, pare un loc confortabil unde aș putea să mă așez și să mănânc. Astfel, Tony s-a dus la copac, s-a așezat sub el și și-a deschis coșul ca să scoată baghetele. A mâncat baghetele și fructele Și a decis să se odihnească o vreme Înainte de a pleca spre celălalt sat Era atât de obosit și somnoros Încât uită să-și acopere coșul Au trecut câteva ore Iar Tony dormea buștean Când a auzit ceva Hă? Ce se aude? Oricine-i fi, taci odată! Dar zgomotul continua În final, Tony s-a trezit și s-a uitat în jur. Nu era nimeni. Și atunci s-a uitat în coș. Era șocat! Nu! Unde-mi sunt șepcile? Mai era o singură șapcă rămasă în coș. Tony s-a speriat și a început să plângă. Cineva mi-a furat șepcile! Ce fac acum? Apoi și-a dat seama că zgomotul acela nu se oprise. Când s-a uitat în sfârșit în sus... Oh, nu! Maimuțele! Ele mi-au furat șepcile! Și într-adevăr, acolo erau. Toate maimuțele atârnând de crengi. Fiecare cu câte de la lui Tony și râzând de el. Nu! Am uitat ce mi-a spus bătrânul. Acum ce mă fac? Șepcile astea sunt singura mea sursă de câștig Dacă nu le recuperez, atunci nu voi avea bani pentru mâine Ce am să mănânc? Cum să mai câștig ceva? Ah. Hei, maimuțelor! Dați-mi șepcile chiar acum! Până aici! Coborâți de acolo. Acum! Mie, mie, mie, mie. Mie. De îndată ce maimuțele au început să sară cu putere pe crengi, au căzut niște fructe. Asta l-a pus pe Tony pe gânduri. Stai! Mă imită, de fapt! Ha, ha, sunt maimuțe! Sigur că mă imită! Se distrează, văzându-mă cum mă frustrez hmm, De ce să nu folosesc asta împotriva lor? Tony s-a aruncat dramatic la pământ, arătând că e frustrat și că a renunțat A început să plângă, urmărind constant maimuțele, ridicându-și ușor capul <gânt> Oh nu! Ce mă fac acum? Nu mai am decât o singură șapcă Oh, uh, cred că va trebui să mă mulțumesc cu asta! Tony și-a pus șapca pe cap și s-a ridicat S-a uitat apoi cu furie în sus Mai muțelor, am să vă dau eu o lecție într-o zi Spunând asta, și-a scos șapca de pe cap și cu o mișcare rapidă a aruncat-o cu putere pe jos Copiind exact mișcările lui Tony, toate maimuțele au aruncat toate șepcile pe jos. Fără să mai piardă vreun minut, Tony a adunat toate șepcile și le-a pus repede în coș. Haha! Ha. Oh, maimuțe prostuțe! Mie, mie, mie, mie, mie. Ha, ha, ha. Bine, la revedere! Mie, mie, mie, mie, mie. Astfel, Tony a înțeles cât de important e să rămâi calm când lucrurile nu merg așa cum ai vrea tu. Dacă n-ar fi observat slăbiciunile maimuțelor în timp ce era frustrat, nu și-ar fi recuperat șepcile. Tony a ieșit din pădure bucuros, fluierând și a vândut șepcile în celălalt sat, a câștigat bani și s-a întors acasă.